Musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui som a la frontera entre l'Alt i el Baix Empordà, a vilatge de Torroella de Montgrí, o com diuen els seus habitants, Terroella. A més del famós castell, visible a molts quilòmetres de distància, aquest poble, situat entre el riu Ter i el massís del Montgrí, també destaca per la seva imponent església de Sant Genís. L'església és d'estil gòtic tardà, amb elements posteriors barrocs, i es va començar a construir el 1306, amb la pedra del massís del Montgrí, que de fet és al costat del poble. L'anterior edifici romànic, que ocupava el mateix lloc on avui hi ha l'església, havia patit un incendi i havia quedat destruït. Durant el segle XVIII es van afegir a aquesta església la façana de Ponent, un nou campanar i una capella. El municipi de Tarroella és especialment conegut pel poble costaner de l'Estartit. Aquest vilatge depèn administrativament de Tarroella, però és un lloc turístic conegut i té un port destacat de la zona. Davant mateix de l'Estartit se situen les Illes Medes, un dels espais d'interès natural més importants de la Mediterrània per la seva gran reserva de fauna i flora marina. Però tornem a l'interior, al poble de Tarruella i a l'església de Sant Genís, perquè aquesta està íntimament lligada al Festival Internacional de Música de Tarruella de Montgrí. Ja que fins a la inauguració de l'Auditori Spider, l'església va ser el principal escenari d'aquest certamen sentirem la jove orquestra nacional de Catalunya interpretant l'obertura de l'òpera Il Signor Bruccino, de Giacono Rossini, dirigits per Josep Pons. L'enregistrament el va fer Catalunya Música el 8 de juliol del 94, des de dins de l'església de Sant Genís. Acabem de sentir l'Orquestra Jove Nacional de Catalunya interpretant l'obertura de l'òpera El Senyor Brucchino de Giacono Rossini des de dins de l'església de Sant Genís de Torroella de Montgrí. Aquesta església és una de les catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals el patrimonio arquitectonico català, il a sa beurre relation amb la musique.